Lord Radcliffe dűtől tajtékozva hagyta ott a bált. Még arra sem vette a fáradtságot, hogy elköszönjön a házigazdától vagy az édesanyjától. Olyan lendülettel rohant le a lépcsőn, hogy neki ment Hinzli kapitánynak, aki abban a percben érkezett. James, lassíts! Mi az ördögütött beléd? kérdezte aggódva Hinzli. Semmi. mormogta Radcliffe. Tovább indult volna, hiszli azonban megragadta a karját. Semmi. Látom, hogy remegsz a dütől. Legalább engedd meg, hogy hazakísérjenek. A kapitány megfordult, hogy a barátja mellé szegődjön. Redcliffe megpróbálta lerázni őt, Hinzli azonban szorosan markolta a karját. Kíséret nélkül is hazatalálok, Harry, figyelmeztette Redcliffe vészjósló hangon. Még szép, hogy hazatalálsz, nyugtatta őt Hinzli, de esze ágában sem volt hallgatni rá. Redcliffe mögött ő is gyorsan beszállt a hintóba, letelepedett a barátjával szemben, és fürkésző tekintettel vizslatta őt. Mi bosszantott fel ennyire? kérdezte. Én. Összevitatkozta Mr. ismerte ismertebe nagy nehezen Cliff. Beszélgetni kezdtünk, aztán a szó valahogy árcsira terelődött. Misztelbött nevetséges vádakkal illette őt. Azt állította, hogy rossz társaságba keveredett, szerinte elvakít az, ahogy az apám fiatalabb koromban kezelte a kicsapongásaimat, és még azt sem látom tisztán, ami az orrom előtt zajlik. Ennél nagyobbat nem is tévedhet. Hészli azonban aggodalmasan ráncolta a homlokát. Ki az, akivel összebarátkozott a fiú? Ki miatt aggodalmaskodik, Mr. 5? Lord Selburn és a barátai, felelte türelmetlenül Radcliffe. De nem érted a lényeget, Harry. Selburn? Nem tetszik ez nekem, James. Drága barátom, már jó ideje nem jártál Londonban. Mostanában a jó öreg Selbinek igencsak rossz a híre. Selburnnek? Ártalmatlan figura. Régebben közeli barátok voltunk. Ilyen kedveli a szerencsejátékokat meg az ivászatot, de nem veszélyes. Hinsley látszott, hogy nincs meggyőzve. Az a napján, amiket hallottam, ennél többről látszó, Majd utána járok, hát, ha kiderítek valamit. Kérlek, ne tedd! Dörent rá, Redcliffe. Nincs mit kideríteni. ácsi nincs bajban, és megköszönném, ha most már senkire mosztogatna nekem kéretlen tanácsokat. És ha mégis bajban van? Kérdezte Hinsley, aki szemlátomást nem orrolt meg a barátja kioktató stílusa miatt. Mr. Böthöz hasonlóan én magam is úgy vélem, hogy itt valami bűzlik, és érdemes lenne utána járni, micsoda. Apám mindig a legrosszabbat feltételezte rólam, mondta Redcliffe. Én nem vagyok hajlandó ugyanítt beavatkozni árcsi életébe. Az Isten szerelmére attól még nem lesz az ember alávaló gazember, ha egy kicsit szórakozni akar. Árcsinak joga van ahhoz, hogy élje az életét, hibákat kövessen el, és úgy váljon felnőtti, hogy közben nem nyomasztja őt a kötelesség, meg az, hogy mások mit gondolnak róla. Hinsley megadóan tartotta fel a kezét. Jól van, jól van, sóhajtott, és kíváncsian nézett a barátjára. És mi másról vitatkoztál, Mr. Böttel? Kérdezte ravaszul. Nincs jelentősége. Felelte Kurtán Radcliffe. Már így is sokáig időztem Londonban, túl sokáig. Holnap hazautazom Radcliffe holba. Ebben a pillanatban megérkeztek a Sam James' place-re. Radcliffe azonnal feltépte a hintó ajtaját, meg sem várta az inast. Most el is bósúzom, Hinsley, majd írok. Ezzel besietett a házba, és becsapta az ajtót maga mögött. Kittinek este sikerült elfolytania az indulatait egy francia négyesen, három társas táncon, egy fűzértáncon, két pohár pesgőn és a hazaúton keresztül egészen addig, amíg ágyban nem bojtak. Aztán, amikor Szeszili halkan hortyogni kezdett mellette, végre hagyta, hogy a könnyek, amelyek órák óta folytogatták a torkát, Utat találjanak csendben az éjszakába, akár egy elsuttogott titok. Igazságtalan volt a helyzet, rettentően igazságtalan. Micsoda borzalmas ember! Micsoda rosszindulatú, felfúválkodott, kiáhatatlan ember! Kitti teljes szívéből gyűlölte őt, és azt kívánta, hogy az életében soha többé ne kelljen látnia senkit a Dölesi családból. Éjszaka sokáig nyugtalanul hánykolódott, mert a felindultságtól nem jött álom a szemére. Csak pirkadatkor nyugodott meg Kissé. Reggel még szeszli előtt felkelt, és tenni-venni kezdett a szobában. Kinyitotta az ablak alatt álló utazóládát, amelyhez az érkezésük úta nem is nyúltak, és néhány a szépen összehajtogatva elrendezte benne. Kisvártatva mozgólódást támadt, majd a hugganyögdécselve felébredt. – Mit csinálsz? – kérdezte álmosan, miközben Kitty épp a legkevésbé kedved esti ruháját pakolta el. – Bízott benne, hogy az esti után. Már nem lesz szüksége rá. Csak összekészítem a holminkat mondjukta szórakozottan a nővére utálok mindent az utolsó pillanatra hagyni. Összekészíted a holminkat? ült fel az ágyban Cecily Hová megyünk? Természetesen haza felelte Kitty. A ma esti bál után legfeljebb egy hétig maradunk Londonban. Szeretném rávenni Mr. pemberton hogy hamar kelljünk egybe. Nem lesz nehéz megoldani, hiszen nincs nagy családja, és valószínűleg romantikusnak fogja tartani a szűk körű esküvőt. Bidingtömbe mehetnénk Nászótra. Jövő megyünk, hazamegyünk, suttotta Szeszili. Nem értem, miért vagy így meglepve, bosszankodott Kitti. Tudhattad előre. Hiába mondom neked mindig, hogy figyelj oda arra, amit mások mondanak, akkor nem érdének folyton folyvást meglepetések. A húga elcsüggett. Nem tudtam, erősködött. Bár csak hamarabb szóltál volna róla, nem maradhatnánk tovább. Miért akarnál maradni? Azt utálod Londont, amennyit panaszkodtál róla. Kitti szavait rövidke csend követte, aztán Cecily egyszer csak kifakadt. Szerelmes vagyok, kiáltotta olyan harsánya, hogy Kitty ilyetében összerezzen. Szentségeség, Cecily, nem kell ordibálni. Hogy érted az, hogy szerelmes vagy? Nem lehet szerelmes. De az vagyok, ismételte Cecily. Lord mondták jóba. És ő viszont szeret. A nővére a homlokára csapott. Ó, oh, istenem! nyögte. Szesi, ne haragudj, de most nincs időnk ilyesmire. Nincs időnk? Kitty, éppen arról beszélek neked, hogy szerelmes vagyok. Nagyon is jól hallottalak. Kitty minden erejével igyekezett megőrizni a hidegvérét. De az a helyzet, hogy nem maradhatunk tovább, mert elfogyott a pénzünk. Vannak a pénznél fontosabb dolgok is. Kiáltott szenvedélyesen Szeszili. Nézd csak meg a mamát, meg a papát! És nézd meg, milyen slamasztikába kerültünk emiatt! Papa a szerelmet választotta a pénz helyett, de a döntésének komoly következményei lettek Szeszli. Az ő döntése volt az, ami engem... minket ennyire nehéz helyzetbe hozott. De... próbált közbeszólni a huga, Kitty azonban indulatosan elhallgattatta. Mi nem választhatunk magunknak, férjet, hát nem érted? Mit tegyek, hogy végre megérst? Fakat ki... Aztán mély levegőt vett, hogy visszanyerje a nyugalmát. Tudom, hogy nehéz, de magasabb célokat kell szem előtt tartanunk. Kérlek, ebben a kérdésben hallgass rám! Te vagy az, aki soha nem hallgatsz meg senkit, rikácsolta szeszli. Azt mondod, hogy soha nem figyelek másokra, de te vagy az, aki nem figyelsz rám, és ebből már nagyon elegem van. Folyton lenézel, belém folytad a szót, és nem vagy hajlandó meghallgatni. Rupert, odafigyel rám. Meghallgat. Érdekli, amiről beszélek, és kíváncsi a véleményemre. Téged bezeg, nem érdekel, mit gondolok. Kitty döbbent emerett a hugára. Cecily évek óta nem beszélt ilyen hosszan, anélkül, hogy a mondandójában ne volna vele Wordsworth nevét. Nos, mit gondolsz? kérdezte Kitty. Cecily egy pillanatig tátott szájjal nézett rá. Nem ez a lényeg fakad ki. Most semmi nem jut az eszembe. Ebben az esetben igazán nincs időm erre a hisztériázásra. Hördült fel türelmetlenül a nővére. Nőj már fel, Sessi. Ha nem akarsz segíteni nekem legalább, hagyd, hogy megmentsem a családunkat az anyagi csődtől, és ne hozz keresztül a számításaimat az utolsó percben. Sessi kiviharzott a szobából, és hangosan becsapta maga mögött az ajtót. A testvérek egészen estig alig álltak szóba egymással. Cecily a reggeli után nem sokkal elment otthonról, hogy tegyen egy sétát lédi áméliával, de ez csak Doroti jelentette be, hiába volt a nővére is a szobában. Dorotinéni, aki éppen arra készült, hogy a hétvégére elutazik Londonból, rosszanul a a lányok gyermeteg viselkedése láttán. Mi hamarabb ki kellene békülnötök, tanácsolta Kittinek, miután Cecily elment. És, ami a legfontosabb, nem szabad Mrs. Sinclair jelenlétében civakodnotok ma este. Doroti néni távol Mrs. Sinclair vállalta el a lányok gárdadámjának szerepét. Ön is biztosan úgy gondolja, hogy túlságosan szigorú voltam Cecilivel. Morogta Kitty, aki továbbra sem volt hajlandó elfogadni a húga véleményét. Inkább túlságosan forrófejű voltál, helyesbített Doroti néni. Cecili egy ifjú hölgy, aki életében először szerelmes, ráadásul a testvéred. Beszélges el vele komolyan. A néni búcsúzóul arcon csókolta kitty -t. – Sok szerencsét ma estére! – szorította meg a kezét. – Gondolok majd rátok. – És kíválj nekem is szerencsét! A – Az úthoz! – tette hozzá sietve, amint meglátta Kitti kérdő tekintetét. – Már jó ideje nem mutaztam ilyen messzire. – Természetesen! – mutyogta Kitti, és a nagynénje arcára lehet egy csógot. – Érezze jól magát a barátnőével. Doroti néni biccentett, majd felkapta a táskáját, és elindult. Kitty duzzogva befészkelte magát a nénikéje karosszékébe. Elismerte, hogy szörnyen érzéketlenül viselkedett, de Szeszili vallomása teljesen váratlanul érte. A húga korábban soha nem tanúsított érdeklődést a romantikus érzelmek iránt, és mivel Kitty amúgy is túlságosan fiatalnak ítélte őt a házassághoz, meg se fordult a fejében, hogy szerelmes lehet. Ráadásul a húga a lehető választott, bármilyen rangos nemes emberre veszélyes lett volna kivetni a hálóját, az illető családja mindenképpen kötelességének érezte volna utána járni Szeszili családi hátterének, de a Montague dinasztia különösen híres volt arról, hogy minden áron óvják a nemesi vérvonalat. De mindez nem számított. Kitti valóban elhanyagolhatta a húgát, ha Szeszili ilyen ijesztően nagy titkot rejtegetett előle. Túlságosan lefoglalták őt a saját gondolatai, és alig figyelt rá. Mire Szeszili hazaért a sétából, kitti meg volt győződve arról, hogy ő a legrosszabb és a leggorombább nővér, akit valaha a hordott a föld. Így, amikor a hoga kijelentette, hogy túlságosan kimerült, és este nem vesz részt hastings székbáján, egészen könnyen beadta a derekát. Végtére is, Hastingszék Kensingtoni kóriájához a szokásosnál is hosszabb volt az út, és bár Kitty örült volna Sesszili társaságának, végül megelégedett szinklerékkel. Ezen kívül ez volt a legkevesebb, amit megtehetett a húgáért, miután olyan undok volt vele reggel. Cecily igazán megérdemelt egy kis pihenést. Természetesen, ha tudta volna, mivel töltötte Sesszili a délutánt, nem lett volna vele ilyen nagy vonalú.